Розділ 4. Кімната була значно практичніша. Зі звичайного розміру ліжком, що складалося в стіну, і створювало додатковий простір для стільців, дисплеєм, який займав лише чверть стіни, а не всю, і ванною кімнатою, що мала більше місця для рушників. Вартмехам заборонено сідати на людські меблі чи якось ними користуватися, хоч на завданні, хоч поза ним, тож я сів на один зі стільців і закинув ноги на стіл. Але потім прибрав ноги, бо було незручно. Щоб не нудитися, поки чекаю, я проник у систему безпеки готелю. Коли потік кімнати повідомив, що вони під дверима, я наказав відчинити їх. Я зайняв свою найкращу невимушену позу, а на дисплеї йшло місячне святилище. Насправді, замість аудіо в кімнаті я перепрямував таке собі шамотиння на випадок присутності підозрілого контролера, який може вести запис у кімнатах, хоча договір про бронювання підтверджував повну конфіденційність за дверима. Пінлі підштовхнула ліктем інших двох і відпустила двері, які ковзнули, зачиняючись. Очевидно, вона вже їм все розповіла, бо Раті розпливався в усмішці. «Чудово виглядаєш?» – сказав він. «Чим займався?» Вираз обличчя Гуратіна я витлумачив як шокований. «Я тебе також не люблю». «Потім Раті, втрутилася Пінлі. Вона пройшла повз них і впала в інше крісло з бильцями. Вартмех не зобов'язаний розповідати нам, де був і що робив, якщо сам не хоче. Треба зосередитися на тому, як звільнити Менсу. Цього я не очікував, був радий, що саме дивився на дисплей. Від браку камери буде незручно, принаймні, мені. Я більш-менш міг усіх розгладіти в декоративному відбивному матеріалі зверху на стінах, але це зовсім не те. Гуратін набрав в повітрі щось сказати, але Пінлі націлили на нього палець. Якщо ти хочеш сваритися... Той скривився і підняв долоні, мовляв здаюся. «Ні, жодних сварок. Я просто не розумію, чим нам допоможе Вартмех. Без викупу менсу не випустять, а грошей у нас немає». Ратті звернувся до мене. Зв'язковий нашої компанії сказав, що вони, мабуть, ховають її в штаб-квартирі Сірого Кризу. У верхньому торі за головним захисним бар'єром станції, куди відвідувачам не можна. Оскільки ти тут, е чи можемо ми просто забрати її звідти і втекти? Ідея була тупа, тож я мусив придушити її в зародку. Я вже налаштував зв'язок у приватному потоці між нами чотирма, і тепер надіслав у ньому мапу станції з підписами. Проблема не в тому, що корпоративна штаб-квартира «Сірого кризу» у верхньому торі. Я відкрив мапу на кімнатному дисплеї, наблизив її і намалював шлях між кімнатою і штаб-квартирою. Позначив вогниками кожний охоронний пункт і підписав ті, пройти які не дозволені нікому без посвідчення громадянина станції, тобто нікому з них. Проблема в тому, що ми покинемо територію під контрольною нейтральній і війдемо під корпоративну юрисдикцію сірого кризу. Я не знав, що зі мною зроблять тепер, коли порт введення даних у мене не діє, тож вони не здатні перебрати на себе контроль наді мною. Вони мають довгий список альтернативних варіантів, починаючи з того, щоб просто розстрілювати мене, доки я не припиню функціонувати, та різноманітні інші речі, які їм здаватимуться розумними і практичними тортурами для мене. Простими словами, бути впійманим – погана ідея. «Тут на нижчому кільці?» – продовжив я «Сірий Криз мусить щодо кожної своєї операції вести переговори з ТГР і платити їм, а також усім приватним службам охорони чи суб'єктам, які мають тут юрисдикцію, тож ми маємо невелику перевагу». «Ага», – раді розчаровано обм'як у кріслі. «Навіть з допомогою бойового корабля страхової компанії? Ну, тобто компанія сказала, що вони не порушуватимуть указу ТРГ щодо входу на станцію, але вони там, з великими гарматами. Відверто кажучи, я сподівався, що там вони і залишаться». Якщо сірий криз не здатний змусити вас щезнути, то, мабуть, хоче затримати, пояснив я. Вони, напевне, збирають гроші, щоб підкупити компанію. Бойовий корабель тут, зокрема, для того, щоб тиснути на сірий криз, поки компанія веде переговори з їхніми представниками в порту вільної комерції. Той викуп, що сірий криз вимагає за менсу, найпевніше одразу піде компанії як хабар. Ратя не приховував шоку. Пінлі розлючено пирхнула. Хм, так само вважав наш дипломатичний корпус на збереженні. Раті обернувся до неї. Ти нам не казала, Гуратін склав руки. Так я й знав. Цього я пропустити не міг. Я обернувся та обдарував його своїм найскептичнішим поглядом. Дивно, але це подіяло. Ну, підозрював, визнав він. А ви хотіли знати? запитала пінлі в раті. Я сподівалася забрати менсу і забратися звідси до того, як сірий Крис домовиться про хабар, раді застогнав. Ні, не хотів знати. Що буде з нами і з менцею, якщо, поки ми тут, Сірий Крис домовиться з компанією? Пінлі безпорадно скинула рукою, а Гуратін скривився ще більше. «Угадай», – процедів він. «Можливо, сірому кризу не вдасться зібрати достатньо грошей на хабар», – озвався я. Може бути так, що вони відчайдушно намагаються продати свою колекцію чужинних решток і дивних синтетиків до того, як розійдеться новина про майлу. Володіння чужинними матеріалами суперечить заборонам корпоративних і політичних утворень, тож сірий криз може торгувати ними лише, якщо про це не знають. Страхова компанія не прийме чужинні рештки як оплату, хіба що про це нікому не відомо. Тепер такої можливості немає. Тобто сірий криз опиняється в іще скрутнішій ситуації. У відбитті я побачив, що Пінлі дивиться на мене. Чи можливо хоч якось, щоб ми, ти, витягли її звіти без викупу? Я вже певний час обігрував можливі сценарії, частково для того, щоб приглушити звуки людей, які пропонували дурниці. Не те, щоб мені не подобався цей звук, він знайомий і заспокоює, водночас дратуючи. «Буде скрутно», – відповів я, Мав на увазі, що обчислив 85% імовірності, невдачі і загибелі. І то цифра занижена, бо остання діагностика показала, що мій модуль оцінки ризиків працює з перебоями. Знаю, це багато про мене пояснює. Треба вигадати, як змусити їх вивести її за головний захисний бар'єр станції, щоб я відстежив її за імплантом компанії. Я збирався запропонувати хакнути їхні системи обміну повідомленнями, хоч і уявлення поки не мав, як у ті системи проникнути. Та і чи спрацює це взагалі, оскільки, судячи з усього, переміщення Бранки з суворою охороною вимагатиме підпису наглядача, людини чи аугументованого, який може поставити запитання, на які не отримає відповіді. Але Пінлі обернулася до раті з Гуратіним і сказала, можемо запропонувати їм викуп і організувати обмін в одному з цих готелів. Раті повільно кивнув, роздумуючи. Але наскільки вони знають нашу фінансову ситуацію? Чи не зрозуміють, що ми брешемо? Пінлі Рвучка змахнула рукою. Ми ж не мусимо показувати їм валютну картку. Гурадін схилився вперед. Я можу зліпити переконливий потоковий документ зі списком деяких позапланетних активів в збереження. Вони не мусять знати, що ці активи наразі наліквідні, і щойно змусимо їх привести її на зустріч. План не жахливий. Можливо, навіть не в десятці найжахливіших планів. «Нам не обов'язково, щоб вони вели її аж на зустріч», – сказав я. «Головне, щоб вивели за межі захисного бар'єра, і я її знайшов». Гуратін обернувся до мене. «Якщо вони це зроблять, зможеш відбити їх, хай скільки там буде охоронців». Я почав думати, що мудацький вираз Гуратіна – це вроджена патологія, яку він не в змозі контролювати. «Чим більше охоронців, тим краще», – відказав я. Він звів брови. «Ти їх повбиваєш?» Ні, викреслюємо. Мудацький вираз Гуратіна – це лише наслідок того, що він мудак. Я міг збрехати. Міг сказати «Ти що? Звісно, я не вб'ю їх, я ж хороший вартмех». Думаю, я збирався так і сказати або озвучити якусь більш правдоподібну версію. Натомість вийшло «Якщо доведеться». Запала коротка тиша. Пінлі стиснула губи і не сказала нічого. Але я впізнав її вираз із одного з архівних відео. Моменту в цикаді, коли зник супутниковий зв'язок, а вона проголосувала за те, щоб продовжувати рух на Дельта-випад. Обличчя Раті було самою квінтесенцією суперечливої рішучості. Гуратін же просто сказав, «Ти вважаєш себе достатньо компетентним, щоб на це зважитися». «Я експерт з безпеки», – відповів я. «А ви люди, які заходять куди не варто, і на вас нападає розлючена фауна. Я діставав клієнтів живими з ситуацій, де ймовірність виживання не дотягала і до 9%. Я більш ніж компетентний щоб на це зважитися. Гуратін повільно відкинувся в кріслі. Я підвівся. Чекатиму у вістебюлі, коли вирішите, повідомте. Пінлі підняла руку. Чекай, ми вже вирішили. Вона перевела погляд на раті. Так? Він випнув щелепу. Так, ми ж про сірий криз говоримо. Вони хочуть убити менсу і нас самих, якщо вдасться. Ми згодні, проголосив Гуратін. Я все одно в вістибюлі йду, уже стоячи, сказав я і вийшов. Я не образився і не ховався. Просто вистебюль краща стратегічна позиція. Конкретно цей розкинувся на кількох рівнях і мав великі квадратні біозони, що зображували різні екосистеми, навколо яких було розставлено меблі. Виглядало гарно і так і манило присісти і обговорити приватну інформацію в засміченому готельному потоці, щоб готель усе записав і продав тому, хто найбільше запропонує. Крім того, через камери я стежив за входом на площа на вищому рівні і транзитним вестибюлем. Я вирішив сісти в біозоні з бурею на газовому гіганті, щоб мене не було видно з інших сидінь. Мої люди в потоці узгоджували деталі того, що я визначив як операцію насправді не зовсім жахливий план. Я відправив Пінлі нотатку зі словами, що їм варто організувати зустріч тут, бо їхній готель уже кишить сирим кризом, а цей наразі чистий. Пінлі передала це іншим, і ті погодилися. Їм навіть не було що забирати з попередньої кімнати. Прибули вони порожняком, лише з якимись засобами гігієни, ліками пінлі, спеціалізованим набором інструментів Гуратіна і щасливим запасним інтерфейсом РАТі. І все це Гуратін носив у своїй плечовій сумці. Я подумав, як дивно, що мені більше не треба перейматися людськими речами. Здавалося, я все своє існування носив, пересував, перелізав людські речі в людських місцях проживання. Мабуть, так і було. Знову ж, план був непоганий, враховуючи нашу ситуацію. Все доведеться робити дуже швидко. Я не знав, яким шляхом сірий криз вести Меменсу в точку зустрічі. Доведеться зачекати, коли вони ввідуть в зону дії камер безпеки готелю. Що нормально, проте так у нас майже не лишається часу на стратегію відходу. Хай яка вона в нас є. Тоді Пінлі озвалася. Ми готові? Інші двоє підтвердили. Тоді вона викликала на дисплеї доступ до готельного комунікатора і зв'язалася з контактною особою сірого кризу. Коли запрацював комунікатор, я міг побачити дисплей, хоча в кімнаті не було камери. Правда, дивитися там особливо не було що. Контактна особа Сірого Кризу зі свого боку затулила зображення. Пінлі заявила, що викуп у неї, і вона хоче, щоб Менсу привели на обмін. Сірий Криз заявив, що викуп їм потрібен негайно, а потім вони відпустять Менсу, бла-бла-бла. Але мені це звучало непереконливо, порівняно з іншими обмінами заручників, які я бачив. Сірому Кризові дуже потрібні ці гроші. Пінлі сперечалася дві хвилини, перш ніж ті здалися. Хоча захотілося першу відправити представника, щоб той перевірив і підтвердив наявність коштів. Коли Пінлі закрила комунікатор, Раті сказав Ох, сподіваюся, ми правильно робимо. Гуратін похмуро, як фактично і завжди, відповів: скоро дізнаємось. Усе буде гаразд, мовила Пінлі. Менса озвучила б це більш підбадьорливо. Пінлі, видно, хотіла втішити, але вийшло так, ніби вона просто попросила їх замовкнути. Гуреттін спустився у вестибюль, щоб зачекати там на представника сірого кризу, і як на долоні, сів на нижній платформі, ще й від напруження скидався на вартмеха більше, ніж я. Ну йому на захист можу сказати, що ця ситуація таки висотою нерви. Я не міг ризикувати, відволікаючись на медіа, але перевірив простір у сховищі і відзначив, що у мене залишилася примерно велика кількість непереглянутих серій нового серіалу. Це допомогло. Трохи. Я нервував. Зокрема, тому що як усе пройде добре і мене не розстріляють на шматочки, я знову побачуся з менсою. Другою до Раві Гайрал дат був сказав, що до це мій екіпаж. Не знаю, чи то Дат наївний, чи мене сприйняв таким. Гаразд, можливо, тоді я був досить наївним, щоб подумати, що частка правди тут може критися. А після Раві Гайрал я відпустив цю думку. Після цього я вирішив, що дістану для менсі докази Змайло, побачив Дона Бена, коли Мікі м -м, загинув. І на якийсь час знову повернувся до думки, можливо, тут і є трохи правди. Але тут, у готельному вестибюлі під час перегляду біозони, запустивши кожен невертмеховський поведінковий код, що в мене був, я відчував, як ця фантазія розпадається. Сувора істина в тому, що я не знаю, ким для мене є менса. Навіть після Мікі я все одно не хотів бути ручним роботом. Пінлі повільно міряла кроками кімнату і старалася не скриготіти зубами, а раті вже тричі сходив у вбиральню. Гуратін просто сидів, втупившись у нікуди, тоді заговорив у потік. Вартме хоти тут? Ні, я пішов, відповів я. Вирішив жити тут і просто перебиратися з готелю в готель і дивитися розважальний потік. Ага, це прозвучало як значно краща ідея, ніж би мені хотілося. Запала пауза. А тоді він сказав: Я тобі не ворог, просто обережний. Мені однаково, що ти думаєш. Відповів я, а тоді одразу подумав, що краще було поставити собі затримку на секунду, щоб встигнути це видалити. Прозвучало так, ніби мені це однаково. А це не так. Повільно минула хвилина. Дві. Гуратін спитав, що ти робив, поки ми не бачилися? Куди подався? Відповідати не хотілося, як і взагалі про це розмовляти. Але просто проігнорувати його здавалося дріб'язковим жестом. Я зробив вибірку відео з подорожі з Ейрес та іншими дорогою до з здебільшого розмови, які я собі позначив для пізнішого аналізу своїх дій. Кілька разів я розбороняв бійки і мусив давати поради щодо стосунків, а ще ж сумнозвісний інцидент з обгорткою від крекерів у раковині Гальюна. Я змонтував їх докупи, позначив міткою Вбивцебот прикидається агументованим консультантом з безпеки» і відправив Гуратінові. Він ще переглядав відео, коли у вестибюль із головного входу війшов представник сірого кризу. Фізично він не відрізнявся від інших людей і аугументованих, які заходили і виходили. Високий, блідий чоловік із довгим сірим волоссям, в одній із численних місцевих варіацій бізнес-одягу. Темна куртка з довгим рукавом, яка сягала колін, широкі штани. Я повідомив Горатіна, і він припинив перегляд. Представник сірого кризу спинився, і на обличчі в нього промайнуло роздратування. Він наштовхнувся на засмічений потік готелю. Готельна система зафіксувала списання на кредитний рахунок станції, після чого надала йому доступ. Я вловив результати процедурного сканування з боку охоронного дрона станції. Зброї немає, лише інтерфейс. З короткого аналізу, зчитаних дроном даних, я зробив висновок, що з ймовірністю 65% у представника є щось, що викривляє результати сканування. Тож, напевно, він озброєний і, напевно, має при собі захищений комунікатор. Я мав доступ до його потоку, але поміркував, що це мені особливо не допоможе. Якщо в нього при собі пристрій, який фальсифікує сканування, він точно знає, що засмічений готельний потік – далеко не найкраще місце для оперативної комунікації. Хвилюватися варто через гіпотетичний захищений комунікатор. Загадковий пристрій, мабуть, досягає комунікаційної системи станції через готельний ретранслятор. Представник «Сірого кризу» Візуально зісканував вестибюль і видно впізнав Горатіна з розвідданих, які Сірий Крис здобув у портовільній комерції. Він підійшов до Горатіна, який підвівся йому на зустріч. Горатін. Я Сират, прийшов на захід Пінлі, говорив він спокійно, впевнено, з натяком на приязну усмішку. Горатінів ефект мудака в подібних ситуаціях має ставати в пригоді, з України зацікавленим виразом той промовив. Сюди, і рушив до гондольного вузла. Я попередив Пінлі, Раті, а тоді продовжив візуальну перевірку на присутність недругів. Як у ті двоє людей, які невимушено прогулялися собі через головний вхід, невимушено спинилися, щоб невимушено роззирнутися, а тоді так само невимушено пішли до сходів, які вели у відпочинкову або харчову зону. Гаразд, насправді з ними не все так погано. Але я тут просидів вже вдосталь, щоб проаналізувати шаблони людського потоку. Люди, які заходять усередину або щось шукають, або ще збентежені, куди йти далі. І схильні ходити блукаючи, розпорушуючи увагу на біозони, потокові вказівники на пандус, що веде в зону реєстрації, тощо. Порівнено з такими, недругів помітити легко. Може аж занадто легко? Сканування готельного дрона дало негативний результат, але за тим самим підозрілим шаблоном, як із представником сірого кризу. Мені він здавався підозрілим. Я чимало сканерів у дронах ошукав. Я відзначив двох потенційних недругів, які виходили з капсули трубопроводу в транзитному вестибюлі, а звірившись зі своїми друзями, камерами дронів на площі, виявив ще кількох біля входу в готель на площі. Так, щодо цих у мене теж було погане перечуття. Але я продовжував моніторити систему безпеки, і досі не виникло ні тривог, ні аномальних сигналів. Я збирався лишатися тут, доки не домовляться щодо обміну, але тепер підвівся і рушив до гондольного вузла. Крім того, я був підключений до потоку Гуратіна вони з сиратом щойно вийшли з Гондоли. Гуратін всю дорогу ніяково мовчав з неохотою, та я мусив віддати йому належне. Я був уже в Гондолі біля потрібної секції, коли Гуратін із сиратом дісталися кімнати. У коридорі не було як заховатися. Тож я сказав гондолі спинитись і повідомити готельну систему довколишнього доступу і мобільності, моб систему, якщо коротше, не вживати жодних заходів за жодним запитом на техпідтримку. Звучить, наче, забагато дій для того, щоб просто зупинити гондолу, але якби я цього не зробив, система б зовсім упала. Якби я втрутився в контроль гондольного трафіку моп-системи, то впала б буквально. І під буквально я маю на увазі повні людей агументованих гондоли, які врізаються одна в одну. Зараз вони були в кімнаті, і Пінлі сказала. У нас є сума, про яку просить ваша корпорація. Частина з ліквідованих активів. Я отримала сповіщення, що валюта готова до передачі. Доки ми не побачимо доктор Куменсу, я списку не покажу і схвалення не надам. Запевняю вас, вона вже йде сюди у супроводі наряду охоронців, відповів Сират. Але мені справді потрібно побачити схвалення передачі. Паралельно я моніторів Менсен імплант, але поки що він не пінгував. Також у мене в процесі відбувалося кілька аналізів, які оцінювали відстані і потенційні маршрути між мною і Верхнім Тором. А також я працював над імовірним варіантом у борту на випадок, якщо в них із собою справжня охорона. Тобто Вартмехи з Палісаду або якоїсь іншої місцевої страхової компанії. Усе потенційно може стати катастрофічно складно. Та я все одно вважав, що це здійсненно. А тоді все стало катастрофічно складно. Ратіо звався в потоці. Ем, Вартмеху, допоможи, будь ласка. Як ідіот я одразу кинувся перемикатися на нашоломну камеру, якої Раті не мав. У кімнаті не було камери, лише аудіо, а я чув тільки дихання. У цьому недолік плану 1А. Нам не вистачило часу розмістити в кімнаті камеру, принаймні таку, яку б не виявило безпековим екраном, з яким би прийшов представник «Сірого кризу». Пінлі сказала, «Так вам грошей не бачите, а саме гроші ж вам потрібні, щоб «Сірий криз» міг відкликати страхову компанію». Сират сухо відповів. Це не схвалення переказу і просто список активів. Ви що тут розігруєте? Перебираючи свої вхідні сигнали, зокрема, щоб переконатися, що досі контролює варт-систему готелю, я зловив сигнал, який Сарат щойно відправив через свій комунікаційний пристрій. Найпевніше, на екстрене скасування звільнення полоненої, а також, ймовірно, на відрядження озброєної підмоги. Не маючи часу на хитромудрі рішення, я припинив роботу готельного ретранслятора, після чого мусив таки припинити два запасні ретранслятори, які спробували запрацювати і пропустити трафік. Тоді відшукав зв'язок Серата з готельним потоком і заблокував його. Я був зайнятий, тож заговорив у мій буфер пам'яті. Доктор Раті, опишіть проблему. Раді нервово відповів у потік. У нього зброя, невелика, завбільшки з долоню. Енергетична, думаю, замала, як на воднепальну». Крізь аудіо я почув Гуратіна. Це документ про переказ, який нам надали. А це просто сміховинна брехня, перебив Сират. Нехай говорить, відправив я Пінлі. Я не хотів, щоб він здогадувався, чому підмога не підтвердила прийом. Я відкинув насправді не зовсім жахливий план і перейшов на майже жахливий план. Вийшовши з гондоли, відпустив її назад під керуванням системи, а сам рушив коридором. Мій сканер вихопив за рогом рухому ціль, і я сповільнився до темпу повільної прогулянки, що виглядала так само штучно і недоладно, як і версія представників сирого кризу у вістибюлі. Але зв'язок із вартсистемою готелю показав, що 20 секунд тому в цій секції відчинилися ще одні двері. І ймовірність, що люди, які до мене наближаються, є недругами, виявилася нижчою за 10%. Із -за вигнутого рогу коридору вийшло двоє дрібних людей, які зосереджено поправляли плечові сумки та головні убори. Вони прийшли повз мене, але я сповільнив своє просування до цілі і мусив проминути двері кімнати, доки люди не зникли з виду. А тоді дочекатися, коли вони дійдуть до вузла і увійдуть в гондолу. Тоді рушив з місця. І я вимкнув аудіо свого потоку, де Пінлі, Раті і Гуратін гучно сперечалися з озброєним і заявляли про свою невинуватість. Мовляв, то банк переказу фондів, мабуть, помилився, а Раті взагалі біолог і не розуміється на всіх цих езотеричних фінансових штуках. Я притиснув вухо до дверей, підсилив чутливість слуху і розчув, як Серад каже: "У мене немає часу навчати вас основам корпоративних зв'язків". Так я приблизно зрозумів, де він стоїть. Тоді натиснув кнопку відчинення дверей. Коли двері ковзнули вбік, Серад почав обертатися в мій бік. Я перетнув кімнату, схопив його за зап'ясток, викрутив униз і відправив крізь свою руку націлений імпульс, щоб спалити батарейку в його маленькому гарненькому пістолетику. Іншим передпліччям я притиснув йому горло до стіни. Усе відбулося дуже швидко. Сират здушено прогарчав і спробував у мене вистрілити. Навіть якби пістолет і далі працював, то поцілив би в литку, щоб мене б просто більше роздраконило. Я стиснув його зап'ясток і пістолет випав йому з руки. Комунікаційний пристрій лишався в нього. Раті, тікаючи в мене з дороги, випав з крісла, а пінлі витратила кілька секунд, оббігаючи його. Гуратін поточився, але кинувся вперед і схопив другу руку сирата. Він розчепирив йому пальці і видер з них комунікатор. Активований! Запитав Раті, спинаючись на ноги. «Я заблокував комунікатор і його потік», – відповів я. «Я затримував, зокрема, сигнали з каналу тих обслуговування в потоці готелю, який уже заповнювався скаргами на несправність комунікатора. Я ще був прибрав зв'язок між засміченим потоком готелю і потоком станції. Звучить, ніби зробив це навмисно, але я поспішав, тож просто прикінчив усе одним сигналом. Так, отака прихована операція вийшла». Серед важко дихав, і з такої близької відстані мій сканер виявив підвищений пульс і роботу потових залоз. «То це той начебто зникли вартмех!» – видихнув він. І я проглянув відео вартсистему готелю з вестибюля і помітив двох додаткових працівників сірого кризу. Поки що вони не зреагували, досі вдавали невимушену поведінку біля торговельних автоматів, але, бляха, мені треба як мого швидше перезапустити підключення готельного потоку, доки вони не помітили. Пінлі схилилась і підняла пістолет із підлоги. «Менсу дійсно ведуть сюди? Чи це брехня?» «Імплант поки що не реагує», – відповів я їй крізь потік. «Я досі мав доступ до потоку станції, і саме він донесе сигнал імпланту. Якщо сірий криз дійсно веде її сюди, вони ще поки не перетнули головний захисний бар'єр станції. Тож план не полетів до сраки. Він просто кружляє навколо п'ятої точки і готується заходити на посадку». Сарат сказав Пінлі. Брехуни думала обвести нас навколо пальця смішною підробкою. Накажи цій штуці, щоб вона відпустила мене, погрожуючи мені смертельною зброєю, і ви порушуєте закон станції. Якою ще зброєю? запитав раті. Він указав на пістолет у руці Пінлі. Це ти нам смертельною зброєю погрожував. Ми на тебе можемо охорону викликати. гурадіну потоці промовив. Нам не можна викликати жодну охорону. Та знаю, огризнувся раті. Блефую. Він про Вартмеха, сказала Пінлі. «Смертельна зброя – це вартмех». Вона завагалася, а тоді повідомила мені в потоці. «Я тебе зараз торкнуся, не психуй». Ем, «Окей». Я відповів підтвердженням, бо щосили намагався повернути до роботи головний і запасній ретранслятор готелю, так, щоб стегнути швидше за техніків. Пінлі поклала мені руку на плече, і я не психонув. Вона схилилася до сирати і сказала. «Це не смертельна зброя. Це особа». «Розгнівана особа, яка хоче почути відповідь на запитання. Ви ведете сюди менсу чи ні?» Він її усміхнувся. «Я збирався, але вже дав сигнал нашому співробітнику охорони скасувати обмін. Вони знають, де я, і скоро будуть тут. Оскільки ви порушили закон станції, коли привели сюди приватного вартмеха, вам ніхто не допоможе». «Викуп вам потрібен, щоб дати хабар нашій страховій компанії, так?» – запитала Пінлі. Я не відвертався від сарата, хоча здебільшого зосередився на кропіткій роботі над готельними ретрансляторами і досі дослухався до менсоного імпланта. Вона додала: Сірий крис точно має активи, які можна передати, чи тут суть у помсті? Обличчя Сарата набувало скептичного презирства. Він не сприймав їх серйозно, що я, звісно, зрозумів. Коли ти, сірий Крис, і в рамках роботи регулярно вбиваєш людей, гнів топографів, дослідників з якоїсь некорпоративної застойної планети навряд чи сповнює тебе страхом. І ще він був певен, що вони якось мною керують. "У помсті?» – запитав він. "Викупаєте Вартмеха й відправляєте його на Майло, щоб викрити ключову активну операцію Сірого Кризу. Ви зі своєю дрібною планетарною формою управління ще маєте нахабство думати, ніби можете з силою з корпорацією? Чого ви очікували?" Пінліце схоже застало зненацька, але вона сказала: "Сірий Криз напав першим. Це ви почали. Нам потрібно лише повернути доктор Коменсу". Радіс Пантелейченко запитав у потоці: "Майло? Завдяки своїй аргументації Гуратін мав трохи інформаційного сховища. Він пояснив це було в новинах, ще менсо запитували, то покинута платформа тереформування. Я таки запустив готельні ретранслятори, і активність у потоці техобслуговування готелю миттю впала. Двоє цілих сірого кризу у вістебюлі досі не помітили підозрілого, від імпланта нічого. Її не ведуть, усе пішло нанівець, усе майло, смерть Мікі, подорож сюди, усе. Я промовив. Змайлу я сам придумав, я ж не керований мег. Сарат проігнорував мене, але звернувся до пінлі. Не керований мех залишив би по собі стежку з мертвих тіл по всій станції. Може, я хотів, щоб стежка почалася тут, сказав я. Він зустрівся зі мною очима, і зіниці в нього трішки розширилися. Я додав: Ви люди такі наївні. Дуже добре, що одразу після цього я запінгував імплант Менси. Я ще не до кінця вирішив розчавити Саратові трахею, лише роздумував над цією ідеєю. Натомість я відтягнув його від стіни і став душити. Люди посипали вигуками. «Стій! Ні! Ем, я не збираюся його вбивати!» – сказав я і кинув тіло на диван. «Я бляха знаю, що роблю!» Пінліна налаштувала свій потікний на імплант, а тоді видерла ключ собі з куртки, щоб перевірити. «Вона рухається! Вона... Ти бачиш?» Я уже звіряв Пінк із своїми станційними мапами. «Вони в транзитному трубопроводі!» Я мусив рухатися негайно. Сказав їм, повертайтесь у свій човник. Цього залиште. Доки війнотями ця сірий крис уже знатиме, що ми затіяли. Його комунікатор чи пістолети з собою не беріть. Охорона станції їх побачить через сканери. Спустіться в садовий дворик готелю на першому рівні і сядьте на бульбашку біля торговельного комплексу, а звідти на трубопровід. Я вийшов за двері до того, як їм вистачило часу набрати повітря для відповіді. У коридорі було чисто, тож я побіг до гондольного вузла. У потік відправив. Група сірого кризу з за менш, ніж дві хвилини від мене, і скорочує відстань. Вам треба забратися з готелю до того, як вони сюди дістануться. Вона зустрінеться з вами біля човника. Не зв'язуйтеся зі мною через потік. Якщо вони підкупили охорону станції, то можуть нас відстежити. Ідемо, ідемо, надіслав відповідь Раті, і в готелю повідомили мені, що двері кімнати щойно відчинилися і зачинилися. Будь обережним. Мушу перервати контакт Раті, сказав я йому і увійшов у гондолу. Свій модуль оцінки ризиків я вимкнув. Коли транзитний трубопровід доставив охоронців «Сірого кризу» і доктор Куменсу, я був у гондолі, стояв на поготові. Камери в готелю показали мені, як група «Сірого кризу» виходить з трубопроводу на платформу, де з їхнього шляху розбігаються пасажири. Недруги були у звичайному одязі, але зброю не ховали. Для них це, очевидно, не була операція під прикриттям, тож це означало, що охоронні станції та готелю заплатили за доступ. А ще з ними був. Броньований вартмех. Все одно це мені підсило. Мій ключний модуль оцінки ризиків, мабуть, повідомив би, що все чудово. Коли група зіткнулася із засміченим потоком готелю, виникла пауза, і хтось попросив надати дозвіл на оплату. Мабуть, можна оплатити керівництво дозвілу взяти з собою вартмеха і зброю та влаштувати обмін полоненими на гроші, але давати безкоштовний доступ до потоку – це для них уже занадто. Транзитна станція готелю була три рівні заввишки по одному відкритому рівні над платформою, на якій закінчувався трубопровід, і під нею. На верхньому наразі демонструвалася голографічна гроза, а внизу над головами людей прокручувалося зображення різних мистецьких інсталяцій, або принаймні так це пояснював ТЕК потоку. У мене щойно виникла ідея, яку я відправив у папку «Зберегти на потім». Недруги повели Менцов вздовж надземного проходу платформи до гондольного вузла. На ній не було обмежувачів руху, але супроводжували її шестеро плюс вартмех. Двоє відірвалися, щоб зайти на позиції на транзитній станції. Залишилося чотири цілі і вартмех – першочергова ціль. Вартмехи, які не хакнули свої модулі контролю, як я, не здатні хакнути потік чи систему, як я. Ну, можуть спробувати, але модуль контролю їх за це покарає, а варт або хаб-система повідомить про це, і все закінчиться стиранням пам'яті. Тож, якщо вирішили хакнути свій модуль контролю, потрібно добре постаратися і упоратися з першого разу. Мех, якого взяв із собою сірий криз, був типовою машиною для вбивства.